Abilități de comunicare Autor Alan Pease Această înregistrare aparține www.lecturaudio.ro Capitolul 12 Cum să vorbiți ca să vă asculte femeile Cercetările au arătat că femeile au un set special de reguli pentru a comunica între ele. Dacă sunteți bărbat, este vital să înțelegeți aceste reguli și să le respectați când aveți de-a face cu o femeie. Iată regulile vorbirii feminine, formulate în urma rezultatelor scanării creierului, care urmăresc fluxul sanguin și funcțiile creierului feminin. Prima regulă. Participați la conversație. Nu așteptați să vă vină rândul să vorbiți. Creierul femeilor este conectat la vorbire și ascultare simultan și de aceea deseori femeile parcă vorbesc toate în același timp. O fac pentru că pot. Îmbătrâniți dacă vă așteptați rândul. Dacă nu participați activ la o conversație cu femeile, acest lucru va fi considerat o lipsă de interes din partea voastră sau o atitudine critică. Regula numărul 2. Schimbați-vă expresia feței când ascultați. Expresiile faciale ale femeii dezvăluie sentimentele ei. De aceea, în timp ce vorbește, imitați expresiile și gesturile pentru a crea o legătură. Nu procedați astfel niciodată cu un bărbat. Regula numărul 3. Dați-i detalii personale și apelați la sentimentele ei. Creierul femeilor este organizat pentru a citi sentimentele celorlalți și pentru a evalua relațiile dintre oameni. Dezvăluiți informații particulare despre voi și familia voastră, și exprimați-vă sentimentele personale privitoare la diverse chestiuni. Regula numărul 4. Folosiți vorbirea indirectă. Propozițiile rostite de femei sunt mai lungi decât ale bărbaților, și pot conține mai multe subiecte, inclusiv sentimentele și emoțiile lor referitoare la aceste subiecte. Evitați să atacați direct subiectul, grăbind soluția unei probleme sau închizând licitația. Fiți mai prietenoși, mai relaxați, mai agreabili. În capitolul următor, repet, în capitolul următor vom vedea cele 17 expresii ineficiente pe care trebuie să le eliminați din vocabularul vostru.